Якось увійшов до світлиці батько Пугач, старий, довгоусий дідуган із своїм чурою. У простих сімрягах, а сорочки чорні, як сопуха, да господаріві, мабуть, на цей час було байдуже, що не одягні гості, забувши і своє панство, зустрів батька Пугача з таким привітанням, мов той у найдорожчих кармазинах.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 Загули міщане, кланяючись то Пугачеві, то Гвинтовці. От славно, каже Гвинтовка, з якого ж все часу моя займанщина стала городовим гаєм. Та це, пане, одвітують, по-твоєму вона твоя, а по нашим магістратським записям. Вона наша, біг з нас з якого ще часу. Ще скоро батько Хмельницький вигнав ляхів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 Козакам було тоді не до займанщини. Козаки тоді бились із ляхами понад случю, понад горенню та топились по багнах. А ви своїми пикатими бурмистрами давай викроювати, що найкращі поля та сіножаті, Все то ми знаємо. Так отже ні. Козацький бунчук переважить бурмистерську патерицю. Пан полковник сам давав мені бунчука щоб я його рукою займав собі займанщину. Скілько за день конем об'їду? Цілий день не вставав я своїми з коня, і тепер нехай ніхто не говорить, що це не моє добро. Послухай, пане князю, послухайте мене старого пугача, каже поважно січовий дід. Старий пугач ні для кого в світі душею не покривить. Нехай міщане дечим і поживилися от козаків у польську Завирюху. Та вже ж і козаки почали тепер нагинати їм шиї справді по-шляхецьки. Засівши в їх магістрати, ратуші, старшина козацька орудує їх війтами, бурмистрами і райцями, як чортяка грішними душами. Коли тобі полковник дав займанщину, то нехай воно так і буде. «Тільки ж не обіжай добрих людей, верни їм їх воли!» Помовчав трохи гвинтовка, да глянувши на шрама, і каже, «Ні, нехай шукають їх у бурмистрів, що поробили в моїх гаях прикмети, а я докажу їм, що я своєму добрий пан. Треба сім безшабельним гевелам збити трохи пихи!» «Ох, швидко сі гевали зроблять вас гамаликами, сказав тоді батько Пугач, не поможуть вам ні шаблі, ні буншуки. Дурні ви дурні своєю пихою та й не каєтесь. Дітки мої, обернувсь до міщан, плюйте ви на його гординю й на його здирство. Ми, ми вернемо вам ваше добро десятирицею.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 К нечистій матері, а ти оставайся вечеряти. Не до вечері тепер нашому брату, – одвітував пугач. Будуть хутко наші сюди, під Ніжень. Ось їдуть уже царські бояри. Ми їх до Переяслава не пустимо. Гарний город і Ніжень для чорної ради. Так не до вечері вже нам тепер.